Спрюс-Гарбор, штат Мен, 2011 рік. Моллі втомлено бреде в бік будинку Вів'ян з автобусної зупинки. Лептоп у неї в наплічнику. Червона сумка висить на одному плечі, а та, що в гавайські квіточки, на другому. Вони стукають одна об одну, наче буйні завсідники бару, а Моллі застрягла між ними. Йде вона повільно. До цієї розгромної сварки з Діною Молі планувала приїхати до Вів'ян завтра, щоб розповісти те, що дізналася в бібліотеці. Що ж, плани змінюються. Вона пішла без бурхливих емоцій. Діна залишилася за зачиненими дверима своєї спальні, звідки кричав телевізор. А Ралф знічено пропонував допомогти Молі з сумками – позичити їй двадцятку, відвести кудись. Моллі майже подякувала йому, майже обійняла, але в кінці просто гиркнула: "Ні, я сама. Па." І підштовхнула себе йти вперед думкою: "Це нарешті скінчилося. Нарешті я пішла". Іноді повз неї з гуркотом проїжджає авто. Нині мертвий сезон. Більшість автівок на дорозі – практичні Субару, десятитоні вантажівки або драндулети. Молі вбрана у важку зимову куртку, бо хоч тепер і травень, це як-не-як штатмен. І хто знає, можливо, їй доведеться в ній спати. Вона залишила купи речей, з якими розберуться Діна і Ральф, Серед них – кілька огидних синтетичних светрів, які їй подарувала Діна на Різдво. Туди їм і дорога. Моллі рахує кроки лівою, правою, лівою, правою, лівою, правою, лівою, правою. Ліве плече болить, лямка врізається в кістку. Вона підстрибує на місці, щоб перемістити лямку. Тепер вона зіслизає. Чорт! Підстрибує ще раз. Вона черепаха, що несе свій панцир. Джен Ейр, що продирається крізь болото. Індіанка пенопскот під вагою каное. Звісно, ноша її важка. В сумках усе її майно. Що ви берете з собою? Що залишаєте позаду? Дивлячись поперед себе на темне синє небо, поборознене хмарами, молі торкається дармовисів на шиї. Ворон, ведмідь, риба. Черепаха в неї на стегні. Їй не треба багато. І навіть, думає вона, якщо втратить ці дармовиси, то вони завжди будуть жити в її душі Те, що важить, залишається, просочується крізь шкіру Люди роблять собі тату, щоб мати постійне нагадування про те, що люблять, у що вірять, чи чого бояться І хоч вона ніколи не пошкодує про черепаху, їй не треба чорнила під шкірою, щоб пам'ятати минуле вона й подумати не могла, що символи залишають такий глибокий слід Підходячи до будинку Вів'ян, Молі зиркає на телефон Уже пізніше, ніж вона думала 8.54 Флуоресцентна лампочка на ганку, що висить під стелею Світиться тьм'яним рожевим світлом Решта будинку темна Молі скидає сумки на ганок Якусь хвилину тре плечі а тоді обходить його до тієї сторони, що звернута до моря, виглядаючи у вікнах ознаки життя. І знаходить. На другому поверсі з дальшого правого боку світяться два вікна. Це спальня Вів'ян. Молі не певна, що робити далі. Вона не хоче злякати Вів'ян і тепер, прийшовши сюди, розуміє, що навіть дзвінок у двері в таку годину її злякає. Отож, вона вирішує зателефонувати. Дивлячись на вікно, Вівіан набирає номер. «Ало! Хто це?» Відповідає Вівіан через чотири дзвінки напруженим, занадто гучним голосом, наче звертається до когось далеко в морі. «Привіт, Вівіан, це Молі». «Молі? Це ти?» «Так», відповідає вона, і в неї надламлюється голос. Вона глибоко вдихає. Не поспішай, зберігай спокій. Вибачте, що турбую. Вів'ян з'являється у вікні. Вбирає бордовий халат поверх нічної сорочки. У чому річ? У тебе все гаразд? Так, я... Господи, ти бачила, котра година? Питає Вів'ян, крутячи телефонний шнур. Вибачте, що так пізно телефоную, я просто не знала, що ще зробити. З іншого боку стоїть тиша, доки Вів'ян обдумує почути. «Де ти?» – питає вона нарешті, спираючись на підлокітник крісла. «Я внизу, себто на дворі. Я боялася, що ви злякаєтеся, якщо почуєте дзвінок у двері». «Ти де?» Тут, я тут, біля вашого будинку. Тут? Зараз? Вів'ян підводиться. Мені шкода, а тоді Молі стає несила стриматися, і вона плаче. Сидіти на траві холодно, в неї болять плечі. Вів'ян ошелешена, екскурсійний автобус більше не ходить. В гаражі темно і лячно, і вона не може придумати, куди ще могла б піти. Не плач, Люба, не плач, я зараз пущуся. Гаразд, видихає Моллі, опануй себе. Я кладу слухавку. Добре. Крізь сльози Моллі дивиться, як Вів'ян вертає слухавку на місце, щільніше закутується в халат і зав'язує його. Пригладжує сріблясте волосся на потилиці. Коли Вів'ян йде зі спальні, Моллі біжить до ганку. Вона струшує головою, щоб прояснити думки, складає сумки в акуратну кубку, витирає очі й носа футболкою. За якусь мить Вівіан відчиняє двері. Вона стривожено переводить погляд з Моллі, яка усвідомлює, що, попри те, що витерла очі, напевно, розмазала туш по всьому обличчю. На об'ємні спортивні сумки, й напхом напханий наплічник. Заради всього святого, заходь каже вона, тримаючи двері прочиненими. Зараз же заходь і розказуй, що сталося. Незважаючи на протести з боку, Вівіан запарює чай. Вона дістає чайничок і чашки в трояндочки, дарунок на весілля від місіс Мерфі, який стояв у коробці десятиліттями, а також нещодавно знайдені срібні ложки з набору місіс Нілсен. Вони чекають на кухні, доки закипить вода, а тоді молі наливає окропу в чайничок і несе сервіс на таці у вітальню разом із сиром та крекерами, які Вів'ян знайшла в кухонній шафі. Вів'ян вмикає дві лампи і садить молі на червоне крісло з високою спинкою, а тоді підходить до комода і дістає клаптикову ковдру. Подвійна обручка. Пізнає Молі. Вів'ян тримає ковдру за два кути і струшує, а тоді підносить і кладе молі на коліна. Ковдра трохи брудна йде-неде порвана, стоншена від ужитку. Багато маленьких трикутників, сшитих вручну, в переплетені між собою кола, зовсім зникли. Примарні залишки швів, що тримають уривки кольорової тканини. І якщо я не спроможна це викинути, то буду вже користуватися. Доки Вів'ян обгортає Моллі ковдрою ноги, дівчина каже «Вибачте, що я з'явилася до вас отак». Вів'ян змахує рукою «Та що ти? Мені збудження на користь. Пришвидшує пульс». «Я не певна, що це добре». Новини про Мейсі каменем лежать у молі в животі. Вона не хоче одразу звалювати їх на Вів'ян. Забагато несподіванок як на один раз. Вів'ян наливає чаю в дві чашки. Одну дає Моллі, другу бере собі. Додає і розмішує два кубики цукру. Викладає на тарілку сир і крекери. Сідає на інше крісло і складає руки на колінах. «Гаразд», – каже вона. «А тепер розповідай». Отож Моллі розповідає. Вона розповідає Вів'ян про те, як жила в трейлері на Індіан-Айленді, про автокатастрофу, в якій загинув її батько, про труднощі її матері з наркотиками. Показує їй черепашку Шеллі, розповідає про десяток названих сімей, кільце в носі, сварку з Діною і про те, як знайшла в інтернеті, що її мама у в'язниці. Чай так і стоїть у чашках. Спочатку літеплий, а тоді зовсім холодний. А потім, бо вирішила бути цілковито чесною, Молі набирає повні груди повітря і говорить «Є дещо, що я мала б вам розповісти одразу. Громадські роботи були не для школи. Я мала їх відпрацювати, бо вкрала книжку з бібліотеки в Спрюс-Гарборі». Вівіан щільніше закутується в бордовий, ворсистий халат. «Зрозуміло. Я утнула дурницю. «Що то була за книжка? Джен Ейр. Чому ти її украла?» Молі згадує момент, коли взяла кожен із примірників з полиці. Покрутила в руках і повернула той, що у твердій обкладинці, і той, що в паперовій, але новіший – назад. А старіший заховала під сорочку. «Ну, це моя улюблена книжка. Там стояло три примірники». Я думала, що нікому не бракуватиме найпошарпанішого. Вона знизує плечима. Мені просто хотілося її мати. Вівіан торкається нижньої губи великим пальцем. Террі знала? Молі знизує плечима. Їй не хочеться створювати неприємності для Террі. Джек за мене поручився. А ви ж знаєте, як вона ставиться до Джека? Знаю. Ніч тиха, чути лише їхні голоси. За заштореними вікнами темрява. «Мені шкода, що я отак прийшла до вашого дому. Обманом», каже Моллі. «Е, нехай», відповідає Вівіан. «Напевно, ми всі так чи інак, та обманюємо, хіба ні? Врешті, інакше, я тобі б не дозволила приходити». Переплітаючи пальці, вона каже. Однак, раз ти вже зібралася красти книжку, треба було принаймні брати найгарнішу. А то який тоді сенс? Моллі так нервується, що заледве всміхається. А от Вів'ян сміється. «Украсти, Джен Ейр! Ти мала б дістати грамоту. Перейти в старший клас!» «Ви не розчаровані в мені?» Вів'ян знизує плечима. «Ех!» «Справді!» Її накриває хвиля полегшення. Хай там як, ти точно все відпрацювала, витративши на мене стільки годин. Я не почувалася так, наче відбуваю покарання. Колись давно, власне, відносно недавно, Молі похлинулася б цими словами, бо вони такі неприкрито улесливі й огидно сентиментальні. Але не сьогодні. По перше, вона не обманює. По-друге, вона так зосереджена на другій частині своєї оповіді, що майже ні про що не може думати. Вона рветься вперед. «Послухайте, Вів'ян, є ще дещо, що я маю вам розповісти». «О, Боже!» Вів'ян робить ковток холодного чаю і ставить чашку на блюдце. «Що ти ще накоїла?» Молі глибоко вдихає. Справа не в мені, справа в Мейсі. Вів'ян дивиться на неї невідривно, її карі очі ясні й спокійні. Я шукала в інтернеті, просто хотіла подивитися, чи зможу хоч щось знайти. І це виявилося на диву легко я знайшла архіви з острова Еліс. Щодо Агнес Пауліни. Саме так я знайшла імена ваших батьків у списку а потім повідомлення про смерть вашого батька і братів. Але не її, не Мейсі. А тоді мені майнула думка спробувати знайти шацманів. Ну, я наткнулася на блог про збір родини і, коротше, там йшлося, що вони вдочерили дитину, Маргарет, у 1929 році. Вівіан сидить непорушно. Маргарет, Моллі киває, Мейсі, напевно, правда ж? Але він же мені сказав, що вона не вижила. Я знаю. Здається, Вів'ян намагається зібрати себе докупи, випрямити спину. Він мені збрехав, якусь мить вона втуплюється у щось кудись над книжковою шафою. А тоді додає, «І вони її вдочерили?» Виходить, що так. Я більше нічого про них не знаю, але певна, що є способи дізнатися. Вона прожила довге життя у північній частині штату Нью-Йорк. Вона померла лише півроку тому. Там є фото? Вона, здається, по-справжньому щасливою. Діти, онуки і все таке. «Боже, яка я ідіотка!» Думає Моллі. нащо я це сказала? Звідки ти знаєш, що вона померла? Прочитала некролог. Я вам покажу. І хочете побачити фото? Не дочекавшись відповіді, Моллі підводиться і витягає лептоп із наплічника. Вона вмикає його і приносить туди, де сидить Вів'ян. Відкриває фотографії зі зборів родини. І некролог... Збережений у неї на робочому столі І кладе лептоп Вів'ян на коліна Вів'ян дивиться на фотографію на екрані Це вона, піднімає погляд на Молі Я бачу по очах Вони точно такі самі, як колись Вона схожа на вас, відповідає Молі І вони обидві якийсь час мовчки дивляться На широко усміхнену літню жінку з проникливими блакитними очима, оточену родиною. Вів'ян простягає руку і торкається екрана. Глянь, яке в неї сиве волосся. Колись воно було світле, кучеряве. Вона крутить пальцем біля своєї сивої голови. Усі ці роки вона була жива. Бурмоче. Мейсі була жива. Усі ці роки їх було двоє.